Salmul 91. Bine se lăuda pe Domnul și a cânta numele tău prea înalte, a vestit dimineața milata adevărul tău în toată noaptea. Îmi saltire cu zece strune cu cântece din alăută, că mai veseli doamne într-o tale, și într-o lucrurile mâinilor tale mă voi bucura. Cât s au mărit lucrurile tale, doamne, adânci cu totul sunt gândurile tale. Bărbatul nepriceput nu va cunoaște și cel neînțelegător nu va înțelege acestea. Când răsar și ca iarba și se ivesc toți cei ce fac fără de legea, ca să piară în veacul veacului, iar Tu, prea înalt, ești în veac, Doamne, că iată vrăjmașii Tăi, Doamne, vor pieri și se vor răsipi toți cei ce lucrează fără de legea, și se va înălța puterea mea ca inorogului și bătrânețile mele unse din belșug. Și a privit ochiul meu către vrăjmașii mei, și pe cei vicleni ce se ridică împotriva mea îi va auzi urechea mea. Dreptul ca finicul va înflori, și ca cedru cel din Liban se va mulți. răsădiți fiind în casa Domnului, în curțile Dumnezeului nostru vor înflori. Încă într-o bătrânețe unse se vor înmulți, și bine vor fi ca să vestească. Drept este Domnul Dumnezeul nostru, și nu este nedreptate într-un dâns.